Og øh, jeg kan godt mærke, at jeg synes, det er svært. Og faktisk også en smule grænseoverskridende. Men det er fordi, at øh, jeg har jo ikke fået det diagnostiseret på samme måde som du har. Eller, eller, eller, eller det har jeg overhovedet ikke. Så jeg... Øh, kunne du mærke noget nu? Det var det, vi snakker om. Efter at jeg øh, har forklaret om, om angsten for mig, hvordan det virker og sådan noget. Jeg kunne mærke nu, at øh, de gange, hvor jeg har, har, har, har troet, at det var noget angstlignende i min krop, når jeg har sagt til dig, jeg har så meget tankemøller, at jeg tror virkelig, jeg er ved at altså få angst. Mm. Der kan jeg mærke, at, at min tankemøller, den stopper, inden det bliver så ekstremt, som du fortalte om. Ja, okay. den, den, den bliver ikke så ekstrem som de Det er de så irrationelt. Nej, altså, jeg føler selv, at den er voldsom, men når jeg ligesom hører det, du fortæller, så det er ikke lige så voldsomt som din. Mm -hmm. Min tankemøller kan ikke gå fra, at, øh, at jeg ligger og tænker på noget, som gør mig ked af det, som ender ud i det, med du fortalte om med ringende øh, død. Mm. Eller, eller at de her som simpelthen kunne ende ud i en tangent, hvor at du kunne se dig og Simon miste alle jeres penge mist øh, gå for hus og hjem. Nej, okay. Det er overhovedet ikke der hvor vi er når at jeg tankemyller. Det er mere det samme der bare kører i ring. Mm. Jeg har svært ved at komme videre ud af mine tankemyller. Yeah. Det bliver ikke vildere. Det bliver bare kørt. altså jeg kører bare mm. i ring og i ring og i ring og i ring i mm. Men det vil jeg vil prøve at sige øh, mere at jeg synes øh, at det grænseoverskridende her det er fordi at øh, jeg synes mange misbruger øh, angst og siger mm. jeg har angst, jeg har angst. Ja. Yeah. Øh, og det vil jeg virkelig ikke når at der sidder mennesker som dig og mange andre, som har angst, som har fået det diagnostiseret, så er jeg bange for, at jeg lige pludselig. Nej, men jeg har også angst. Mm. Øhm, så så jeg, jeg startede ud med at søge på, hvad er angst er, dengang at jeg skulle øh, også, fordi jeg har skrevet også øh, rigtig meget ned mm. øhm, omkring angst øh, til det dag. Og sådan lige finde ud af, hvad angst øh, er. Og der fandt jeg ud af, at det er virkelig bredt. Altså, det er virkelig, ja. virkelig bredt, og det kan være rigtig mange ting. Mm. Øhm, og øh, det fik mig til at tænke på, at jeg, jeg lider ikke af angst i hverdagen. Jeg har tankemylder. er det den der, sådan, generelle angst. Nej, den, den lider jeg ikke af. Jeg har tankemylder, og, øh, og det har jeg <laughs> rigtig mange gange, men det er ikke angst. Der, hvor jeg øh, første gang mærker angst i min krop, Øhm, der skal vi nogle år tilbage, og øh, det er dødsangst. Mm. Fordi det led jeg rigtig, rigtig meget af på et tidspunkt, og, og det var helt overbevist om, at det, altså, det er dødsangst. Men øhm, det kom nogle, øh, nogle måneder efter, at øh, min morfar, han, øh, han gik bort. Og øhm, det var egentlig også første gang, hvor, at, øh, hvor døden ligesom kom tæt på mig, og det ligesom gik op for mig. Okay, vi lever sgu ikke for evigt, og, og den der meget kliché-tankegang kommer også op i mit hoved. Nydlid, imens du kan. Fordi at det er simpelthen godt for mig, at okay, vi skal dø. Mm. Og, altså, og, deres, og jeg kan tydeligt huske, at deres, der så sidder inde på hospitalet, og han ligesom har ordnet ud for sidste gang, der kigger over på, på min mormor, og der er bare sådan lidt, du er næste. Mm. Kigger over på mine forældre i er de næste. Kigger over på min søster. Så er det dig, mm. og så er det nok mig. Det er engang øh, sikkert, at er sådan der. Men så gik det bare op for mig. Okay, lige om lidt, så forsvinder vi alle sammen bare. Mm. Og, og, altså, og vi skal dø. Øhm, og så kan jeg mærke, at øh, ugerne efter, der øh, begynder jeg uden at øh, lægge sådan ægte mærke til det, så begynder jeg helt, helt meget og hele tiden skulle tjekke, om mit hjerte, det slår. Altså, jeg skulle hele tiden have styr på, om, øh, om det slog. Fordi, altså... De fleste mennesker kan ikke mærke sit hjerte, når man bare går rundt. Og hvis jeg ikke kunne mærke mit hjerte, så følte jeg, at nu går det 10 sekunders og om, så dør jeg. Mm. Så jeg skulle hele tiden sådan holde om mit bryst og ligesom øh, mærke, at mit hjerte det slår. Og nogle gange, når man tjekker sit hjerte så meget, som jeg gjorde på et tidspunkt, så slår det jo dobbelt. Øhm, og der var jeg sikker på, okay, nu står det helt ud af takt. Det, altså, nu, nu går det helt amok, og jeg skal forlade den her planet. Så hver gang, det ligesom sker, øhm, så var jeg allerede klar til at ligesom bestille en uren, sige tak for den her gang, og øh, ja, altså, jeg havde allerede skrevet sådan en død i panden på mig selv, og også fordi, du kunne ikke forklare mig, at det var helt normalt, mm. selvom at, altså, jeg kunne huske, at jeg ligesom sagde nogle gange til mine forældre, hvor de bare var sådan, det er helt normalt din alder. var sådan, det er det ikke, det er ikke normalt. Når mit så begyndte at takke over, så kunne jeg mærke, at, øh, at jeg fik sådan en eksplosiv følelse ind i min krop, og det var ikke at lykke. Det var mere af ukontrollerbarhed. Og min krop nærmest råbte error, og jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle løse her problem. Jeg kunne bare mærke, at det her, det er fucking ubehageligt. Og sådan går jeg egentlig og har det i et stykke tid, og jeg kan huske, at jeg ikke taler med nogen om det. Fordi jeg synes, det er rigtig pinligt. Jeg var bange for, at alle mine venner skulle kigge på mig og tænke, du er, du er syg mm. Altså, du er eller andet helt rablende. Øh, forkert oven i dit hoved og sådan, du skal ikke dø altså, der, var ingen, der var ikke på noget tidspunkt hvor jeg tænkte sådan lidt det, nu siger jeg det til mine venner, og de vil kunne forstå det øh, det ville i sikkert også men jeg, men jeg så det slet ikke som en mulighed jeg tænkte bare, I vil se på mig som syg psyk psykopat, eller som en der var sindssyg men det var mest fordi jeg også selv gik og følte, at jeg var ved at blive sindssyg ja. så jeg tror det var mit eget selvbillede, der ligesom gik ind og overtog, hvordan mine venner ville se på mig hvis jeg sagde det til dem Øhm, så jeg siger det ikke til nogen. Jeg siger ikke til nogen, jeg er bange for at dø hele tiden. Jeg siger ikke til nogen, jeg, jeg ligesom hele tiden skal tjekke efter, om mit hjerte slår. Øhm, også fordi, at jeg havde ikke hørt om angst øh, på det her tidspunkt i mit liv. Jeg en, altså jeg... Det, det vidste jeg ikke, var. Jeg troede som sagt bare, at jeg var ved at blive rigtig, rigtig skør. Og jeg kan faktisk huske, at imens jeg går og har det sådan her, der kommer der en video op på, øh, på Facebook, mener jeg, hvor hvor DR3 taler med, øh, med Charter og øh, Rasmus Brohave og andre, der ligesom forklarer om de følelser, jeg går med ind i min krop, som jeg mm. ikke får fortalt til andre, hvor jeg bare sådan sidder altså, og tænker... Altså, det handler om angst. Det handler om angst. Ja. Hvor det sådan lige så stille roligt går op for mig, okay, det er faktisk en ægte ting, det her. Mm. Jeg kan huske, vi ser nogle drenge sammen, og øh, min drengvend er sådan, ej, det, der, det der er da bare et satirisk indslag. Det okay. er også... Nærm, også fordi, at, øh, at det var Charter og sådan, ej, det der, det er bare noget, de tager... De må tage noget pis. Øh, det, det tog de ikke seriøst. Og jeg sad sådan lidt, jeg tror den er god nok. Ah nej, ah, nej det er det ikke. Det er bare for sjovt, der. Og sådan begyndte sådan lidt at tvivle på, også, om det var for sjov, eller hvad det egentlig var. Fordi, ja. for, fordi jeg jo ikke anede 100 procent, hvad angst var, Men og hvad det gjorde Du, du med kroppen. sagde ikke, at du havde det også sådan, som de beskrev, så du troede, det var rigtigt. Nej, øh, jeg synes stadigvæk, det var meget, meget pinligt, ja. på det tidspunkt her. Og jeg går med, øh, jeg går med øh, den her skal tjekke op på mig selv hele tiden, hjertebanken i rigtig lang tid. Og jeg kan så huske, at øh, vi skal en øh, tur, mig og fire venner, en øh, tur på sommerferie til Bulgarien. Ja. Til Sunny Beach. Det er måske ikke det bedste sted at tage hen, ah, hvis nærmest. man øh, er ved at få masser af dødsangst. Nej. Og øh, vi mm. har så været en øh, tur i byen, øh, og vi har været rigtig Sunny Beach-stive. Alkohol er generelt rigtig dårligt, hvis man... Thanks. Ja, altså jeg var så så i biestiv, altså at jeg, jeg, ja, jeg troede aldrig nogensinde, sådan, skulle vi faktisk næsten der. Ja. ja, jeg troede i hvert fald aldrig nogensinde skulle blive etru igen. Øhm, og dagen efter, hvor vi så alle sammen med tørmænd, inklusive mig selv, øhm, så går jeg ud og kaster op, og så mærker jeg, at mit hjerte simpelthen bare bryder løs. Altså, mit hjerte går så meget mok, som jeg aldrig nogensinde har set det gå mok før. Jeg kunne se det. Hvis jeg tog, altså, tog armene op, og min hud omkring mit hjerte blev helt tyndt, så kunne jeg se, det hamrede. Ej, ej, så hårdt ej, ej. hamrede det. Jo, den er god nok. Så okay. hårdt hamrede det. Nej, man vil ikke kunne ikke se hjertet på din krop. Hvis jeg tog min arm over mit hoved, så bliver huden tynd omkring hvor hjertet sidder. Så, så, vi, altså, så vibrerede det. Ej. Så hårdt slog det. Så det Nå, gav sådan okay. en... Altså, som om, at der Jamen, så tror, det at det godt, man ind det. i kroppen og sådan, der, sparkede. Det. Ja, okay. Ja. Øhm. Uh -huh. og, øh, og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre her. Jeg går bare totalt i cirkler, og jeg, så går, øh, jeg går så hen til samtlige af mine venner, som er med på turen, og siger, mærkeligt mit hjerte, mærkeligt mit hjerte. Uh -huh. Og de kan godt mærke, at, at det selvfølgelig slår rigtig, rigtig hårdt. Og, øh, og jo mere i panik jeg ligesom går i, jo hårdere slår det også. Altså så tager det til. Aktivt. Ja, ja, så bliver det vildere og vildere. Og de prøver selvfølgelig at berolige mig og sige, slap nu af, der er ingenting. Men ja, det, det kommer ikke ind. Altså, det bliver bare slået væk øh, over mit hoved, og det bliver mere og mere ekstremt. Jeg går så ned øh, i receptionen, og så prøver jeg at få luft. Øhm, og med, altså, på det tidspunkt her, der er det både min krop, der, der stikker fuldstændig af, men også mit, mit hoved. Mm. For jeg går så ned i receptionen og prøver at få, få noget luft, og øh, jeg føler ikke rigtigt, at der er nogen, der forstår mig. Den følelse, ja. jeg går med ind i min krop lige, lige nu. Og jeg, øh, så jeg stoler ikke på, at mine venner har ligesom sagt, at jeg bare skal slappe af, og det er helt normalt. Så en af, mine, øh, en af mine venner kommer så, så ned til mig, da jeg bare sådan sidder øh, og kigger helt tomt ud i luften og prøver at trække vejret stille og roligt. Der kommer han så ned til mig og, øh, og tager med ind i en kiosk for at købe noget chokolade og noget vand. Mm. Men jeg kan slet ikke finde ro inde i, kiosk, øh, inde i kioskbutikken her. Så, øh, så da han står og skal, skal til at betale, så stormer jeg bare ud af den butik. Altså han ser mm. mig sådan, jeg kan nok ikke få fat mm. i mig, så stormer jeg bare ud ind til reception, og så bestiller jeg faktisk en ambulance, fordi jeg var så Nå, okay. overbevist om... At jeg skulle dø. og du var ved at få et hjertestop eller en blodprop? Og der er ikke nogen, der troet på mig her. Jeg var sikker på, at der ikke nogen, der ville kunne forstå, hvordan jeg havde det. Og på de fem minutter, hvor ambulancen så på vej... hørt jeg hørt. Hvis ikke der kom en ambulance der? Jo. Eller sindssygt. Ja. Og jeg har heller ikke sagt det til særlig mange. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der ved det. Øhm, og øh, på de 5 minutter, så, hvor ambulancen så kommer hen til hotellet, der, øh, der får jeg noget vand og noget sukker, og sidder og så har dybe indåndinger på sofaen, og så resulterer det jo så i, at, at jeg så får jo, at jeg kommer til ro. Mm. Så da ambulancen kommer, der bliver jeg jo fucking flov og yeah. pinlig. Fik det også op for mig, selvfølgelig skal jeg ikke dø. Mm. Selvfølgelig er der ikke noget i vejen med mig. Det er bare min krop, der reagerer på min tømmer, så jeg bliver jo helt... På beklagelig vis nødt til at gå ud og at, at sige, til at hey, det er mig, der har Og de stod jo bare og kiggede på mig. Sådan, er de lige søde ved dig? Det er Bulgarien. Nå. Så lad os bare sige, at øh, de nikker... Du er trætte sig. af mennesker, der havde drukket for meget, der troede, de skulle dø dagen efter. Lige præcis. Jeg tror ikke, det er første gang, de har hørt den, den her. Øhm, og det er jo ligesom her på ferie, hvor det sådan begynder at gå op for mig. Okay. Altså... Der er et eller andet, der ikke helt fungerer. Jeg har prøvet at have en ud af kroppen og oplevelse før, men jeg har aldrig nogensinde prøvet at ringe til en ambulance og simpelthen være overbevist Ej, om, meget at jeg ja. skal dø. Altså, jeg var 100% sikker på, at nu skal jeg dø. Ja. Og jeg skal så, øhm, så jeg kommer hjem på ferie og, og, og fortæller det ikke rigtigt til nogen det her. Øhm, jeg skal så på ferie noget tid efter med min forældre og min søster, og vi skal så ud at flyve. Øh, og flyve. Og det er jo selvfølgelig ikke nogen hemmelighed, at jeg er rigtig bange for at flyve. Mm -mm. Og øh, jeg føler, at det er lettere en låtskupong, hver gang jeg, jeg sætter mig op i den her maskine, og, øh, og vi skal så på, på sommerferie, og vi letter, og vi kommer op i luften, og, øh, og på turen til Rotos, der er der så lufthuller, som gør, at altså, flyet ligesom sværer op og ned, men det er jo helt normalt. Mm. Det sker jo 9 ud af 10 ture, og jeg, og jeg har jo prøvet at flyve mange gange, før hvor det er sket. Yeah. Men her, der påvirker det igen, hvor jeg, skal, altså, hvor jeg simpelthen tror, jeg skal dø. men hjerte, det begynder at slå... Altså, 200 km i time. Min mm. krop begynder at spænde. Altså, det er øh, sådan en angstanfald, du får. Lige præcis. Jeg får så meget adrenalin i kroppen, jeg tror nærmest, at jeg kan løbe hurtigere end det her fly på ferie. Altså, og, og mit syn, det bliver nærmest tunnelagtigt. Altså, ja. Jeg kan mærke, hvordan jeg bare, ind i min egen tunnel, sveden pipler ud af mine armhuler. Øhm, og jeg tænker lidt, hvad fanden gør jeg? Jeg sidder spændt fast i det her sæde. Jeg kan ikke løbe rundt i cirkel. Mm. Jeg, jeg kan ikke bestille en nu. Jeg kan ikke bare crack det her til mine forældre til min søster nu hvor jeg ikke har fortalt noget. Altså, mm, kunne de ikke mærke på dig, at du har været utopærs? Helt vildt. Jo, jo, jo. De læser mig jo som åben bog, jo. Ja. <laughs> så øh, altså, jeg er jo også generelt en meget øh, let... Altså, øh. Et læselig person. Præcis. Øhm, så jeg begynder simpelthen at sætte mit øh, yndlingsmusik på. Mm. Øh, og jeg mindes faktisk, at øh, jeg sætter, øh, sætter noget skins på. Mm. Fordi det ved jeg, det kan jeg øh, udenad, og det får gode minder frem i mig. Og altså det her Ryanair-fly, det larmer så fucking meget, at jeg tænker, ved, ved du hvad, folk kan ikke høre, om jeg synger med nu. Så jeg sad og sang med på en skinsang, mm. øh, og, og, og tænkte på alle mulige gode minder, jeg har haft til det her Nå, nummer det er og fester. Og det meget flot dig. Ja, fordi jeg. Jeg, det ender simpelthen med, at få på det altså under kontrol igen, ja. og jeg ligesom får det bero, og mm. vi kommer ned på ferie. Øhm, ja. og, øh, men det fortsætter med, at jeg har den her følelse af at jeg skal dø, også ned på ferie. Jeg får ikke nogen øh, anfald, som jeg har gjort de sidste to gange her. Men øhm, jeg bliver ved med at sådan og skulle mærke på, på, på mit hjerte. Ja. Og jeg sikker på, at det slår. Øhm, og når jeg gør det, så begynder tingene bare at køre rundt oven i mit hoved. Og jeg kan mærke, at altså nogle gange så spænder min, min krop lidt mere øh, end andre. Mm. Men det er ikke anfald. Nej. Jeg går bare stadig med den der om, at jeg skal dø lige om lidt. Mm. Og det, altså jeg, jeg tænker ikke sådan, at andre skal dø. Det er, ikke, det er ikke mere at bange for, at folk forsvinder øh, for mig. Det er mere, at jeg selv skal dø. Ja, okay. Øhm, og øh, ja, vi kommer også hjem fra den ferie her, hvor jeg også bare har gået... Men du og, snakker ikke med din forældre eller din søster om det? Nej, nej okay. for jeg synes stadig, det er pinligt. Altså, ja, okay. jeg, jeg synes, det er virkelig, virkelig pinligt. Ja, det kan det, Eller det forstår jeg godt. Øhm, jeg, eller, jeg jeg taler lidt med dem om det, men, men det er sådan, at wow, mit hjerte banker hurtigt. Og så siger de jo selvfølgelig bare bare slap af, der sker ingenting. Det er bare mm. fordi at altså det gør de bare nogle gange. Det gør mit også, men det er ikke noget dy, altså, det er ikke en dybere samtale. Jeg er i, og virkelig fortæller om at jeg tror det at for den gang må for en død og mm. at det ligesom er ligesom at sætte gang i nogle ting. Nej, okay. Det er meget overfladisk det jeg siger og det er jo selvfølgelig også altså, og, og, og det kommer ikke noget godt ud af, for så kan de jo heller ikke rigtig så får de jo en, altså, en fair chance, for, de ligesom, ikke en færre chance for at ligesom at lytte meget. Stor i hvor hvor omfattende det egentlig er det der foregår i dit hoved. Nej lige præcis. Øhm og øh, jeg kommer så hjem fra den ferie her, og der vælger jeg så, at... Okay, ved du hvad, nu prøver jeg lige at så det for nogle af mine venner. Øhm, det kan være, at de har det på samme måde. Mm. Men det er som om, at de heller ikke helt, 100% forstår det. Føler jeg. Det kan også godt være, at de forstår det. Men jeg føler bare, at de ikke gør. Øhm, fordi det eneste, jeg får at vide, det er, at jeg bare skal tage det roligt, og der er ikke noget galt. Mm. Og det er jo vildt sødt af dem, at de siger ja. det. Fordi det er jo det, du skal sige til en person jo. Fordi at det er jo en irrationel tanke, jeg går og har. Ja. Men jeg skal dø hele tiden. Det ved jeg alligevel ikke. Jeg synes, det, det, det, hvis jeg lige hurtigt må afbryde noget, af det som jeg synes faktisk kan være mest frustrerende, når jeg har angst. Du ved jeg godt, at det her er en dødsangst, men ved, når jeg har nogle tanker, og sådan noget, så, så, så kan jeg mærke, at noget af det, jeg kan blive mest provokeret af, for eksempel øh, hvis Simon siger til mig, ej, men du ved jo godt, det ikke er sådan. Mm. Eller, det er jo ikke sådan. Fordi at jeg føler, at han både negligerer mine følelser, Øh, og, og, og, og ligesom ikke anerkender, at ja, det kan da godt være, at du godt ved, at det ikke er sådan, men jeg sidder jo ikke og siger, at jeg tror, at noget er sådan, hvis jeg godt ved, at det ikke er sådan. Mm. Altså sådan det, jeg, tænker, ja. så jeg har ikke brug for at høre, at der er nogen, der siger til mig, at det er jo ikke sådan. Øh, eller at det, det, så tage det roligt, eller et eller andet. Sådan, mm. Jeg har brug for, at der er nogen, der spørger, hvad er det, du tror? Hvorfor tror du, det er sådan? Hvor tror du, det kommer fra? Øh, det forstår jeg virkelig godt, du kan være nervøs for, men jeg er sikker på, at det nok skal gå i orden, og at det ikke er sådan. Mm. Altså sådan, men du ved bare det der med sådan, du ved godt, det ikke er sådan, lad være at gå og tro det, eller sådan. Ja. Det er jo bare virkelig sådan nærmest et, et, altså, et, et skub til, at endnu mere tankemøller, endnu mere dårligt og man føler, man er endnu mere åndssvag, altså, ja. det synes jeg. Så det mener jeg bare sådan selvfølgelig er det rart at få at vide, at du skal jo ikke dø, det, det er normalt, et men, men alligevel er det jo bedre, i stedet for at sige, er det ikke, så at sige, hvorfor har du det sådan? Eller hvorfor er du så bevidst omkring dit hjerterytme lige pludselig? Ikke? Jo, jo, og det var måske også det, der sådan, at det var måske grunden til, at jeg ikke tog det helt til mig. Mm. Fordi at jeg følte, at jeg ikke fik det forklaret på en ordentlig måde, så dem omkring mig forstod det. Ja, man blev bare sådan, du, du dum på en eller anden måde. Ja, jeg, ikke? ja. Yeah. Ja. Altså også selvom folk jo ikke mener noget dårligt med det. Ikke. Men når man ikke selv i tal, så der måde. selvfølgelig dine forældre har jo ikke vidst, eller dine venner har jo ikke vidst, hvordan det stod til, fordi du ikke har forklaret dem det. Men så kan man heller ikke have den ordentlige samtale omkring det jo. Eller sådan. Venskab. Øhm. Og øh, så er der bare sådan... Et, øh, en oplevelse, der virkelig står mig sådan virkelig klart. Øh, fordi at en dag, hvor jeg så skal ud og træne sammen med en ven, der har jeg lige, inden jeg i fitnesslokalet, lige flækket en tyr med vinger. er det, ja, det. det? Det er en Red Bull. Nej. Øhm, <laughs> okay. <laughs> en tyr med vinger, ja. Okay. Øh, og, og, og da vi så kommer ind i fitnesscenteret, der kan jeg godt mærke, at mit hjerte det begynder at banke hårdere, hårdere. Men jeg tænkte selvfølgelig bare, prøv at her. det er koffein, det er helt normalt. jeg prøver så at berolige mine tanker ved, at det er sådan, koffein har effekt på din krop. Mm. Det har du prøvet mange gange før, det her. Yeah. Og da jeg så begynder at træne, der kan jeg mærke, hvordan mit hjerte bare slår hårdere og hårdere. Og øh, altså, det er virkelig, som om, at på et tidspunkt under træning, der føler at der står en mand inde i mig og sparker ud af min krop. Mm. Så voldsomt øh, af de her hjerteslag. Og øh, jeg bliver så øh, mere og mere svimmel, og øh, jeg synes, at altså, mine ben bliver også påvirket af det her. De føles lidt som sådan nogle helt slappe malakosnørbånd. Mm. Og øh, jeg ender så med at øh, sætte mig udenfor, og jeg sidder, ender egentlig med at bare sidde udenfor og trække vejret i en time, stille og roligt, altså prøve at berolige mig selv. Og øh, selvom jeg sådan får vejretrækken under kontrol, det bliver fint og igen, så kan bare mærke, det lurer stadigvæk. Mm. Den her, den ulmer stadigvæk i min krop. Det er et spørgsmål om tid, inden det her, det eksploderer. Ikke det. Ja. Så det ender så min, øh, med, at øh, mig min ven, viser hjem fra fitnesscenteret, og øh, jeg kører bilen hjem her. Og øh, jeg troede jo, at mit angstene faldt jo gået over, men det viser sig så, at øh, det er det jo overhovedet ikke. Det kun lige begyndt. Det er kun lige begyndt, ja. Fordi lige pludselig, der begynder hjertet igen at slå rigtig hårdt, og det er har end nogensinde før det her. Mm. Det er det mest voldsomme, jeg nogensinde har prøvet i min krop overhovedet. Jeg begynder også at være ukoncentreret i samtalen, og lytter overhovedet ikke efter, hvad min kammerat egentlig siger til mig. Øhm, og lige pludselig så udbryder jeg bare, Hallo, jeg tror, der er et helt galt med mit hjerte. Og det har jeg jo ikke mm. sagt noget på det tidspunkt før jo. Til venden. Til min ven her. Nej, okay. Jeg udbryder bare, der er et andet helt galt med mit hjerte. Det slår fucking hurtigt. Og øh, jeg begynder ikke at græde, men det er, altså mine øjne skriger af panik. Altså, mm. det er virkelig voldsomt, det her. Og jeg kan mærke, at jeg får svært, svært ved at trække vejret. Øhm, og det eneste, jeg egentlig bare sidder og siger til min ven, det er, mit hjerte vil gå i stå. Jeg er sikker på, at mit hjerte går i stå lige her om lidt. Hvad om, gør din ven dog? Ja, min kammerater sidder ved siden af mig og kigger på mig og tænker, rolig, rolig nu. Altså, hvad er det lige, der sker? Hvad er det, der foregår? Ja. Øhm, og jeg sidder og prøver for luft, og jeg kan ikke rigtig sådan, sige noget. Og øh, der er egentlig helst bare at være under mit øje oven i mit eget hoved, øhm, og være til at så altså, jeg vil bare have det til at stoppe. Mm. Så jeg siger ikke rigtig noget til ham. Jeg forklarer Men det kører ham. stadig bilen? Jeg kører stadig bilen, ja. Jeg kører stadig bilen, for jeg tænker bare, at nu skal jeg bare hurtigt hjem, og det var jo heller ikke forsvarligt. Fordi jeg, jeg kører jo en bil i ren panik. Ja. Og jeg kan bare mærke, at den her ukontrollerede følelse, som jeg har fået min krop og de andre gange, det er bare sådan, det bliver mere og mere ekstremt. Og jeg ved ikke, hvor jeg skal stoppe det. Øhm, og det er som om, at her der piger det med at, med, at jeg bliver klar over, hvor galt det egentlig er ved at gå nu. Fordi vi kommer så hen øh, til der, hvor min ven han bor. Jeg skulle lige sætte ham af og jeg selv skulle hjem. Mm. Og han løber ind efter noget vand, så jeg kan få noget at drikke. Altså, ja. han tænker så, at det vil hjælpe. Og da vi så, øh, og så står og drikker en slurke vand, og, øh, og vi så taler sammen, så kommer hans far også ud. Og sådan, hey, er du okay? Og sådan noget. Og så forsvinder mm. det igen. Så det som om det er væk, og så bliver jeg så pinlig. Altså, ja. jeg tænker slet. lidt... De må søges tænke, Lasse, du er sindssyg. Mm. Altså, du er ved at blive Jeg var søst. Altså, jeg var så bange for, at de skulle ringe til hjem til mine forældre, og sådan, være sådan, I skal lige tjekke op på Lasse. Yeah. Og mine forældre skulle være sådan, okay, hvad, hvad gør vi lige her? For det var så fjernt. Mm. Og jeg vidste ikke, hvad det var, der skete med min krop. Jeg vidste ikke, at det var angst. Jeg vidste ikke... Jamen, jeg, jeg kunne ikke... Det problemet ved den her situation, det var, at jeg kunne ikke sætte ord på de ting, som skete inde i min krop. Mm. Og det er jeg virkelig glad for, at jeg er blevet bedre til den, den der i dag, fordi ellers så tror jeg virkelig, at det havde fortsat det her. Mm. Men på det tidspunkt her, der, der kunne jeg ikke sætte ord på tingene. Så det var kun ind i min krop og i mit hoved. Mm. Så det blev kun værre. Og øhm, jeg, øh, jeg i tale sætter det lidt mere over for mine forældre. Det her med, at nu får jeg så sagt til dem, at øh, jeg tror... Hvor lang tid er den her periode over nu her? Et halvt års tid. Okay. Det er, det er ved et halvt år siden, at, at din mor døde der. Øhm, det her kommer to måneder efter min mor okay. eller, eller sker. Altså, Min krop begynder at reagere to år efter, men det, det piker to-tre måneder efter. Efter, ja. ja. Og øhm, jeg tælser så altså lidt mere overfor mine forældre, øh, at jeg tror, at jeg skal dø i gang med hjerte. Det slår hårdt og slår dobbelt. Og vi begynder at tale lidt om det, og og, og og de siger selvfølgelig, skal vi ikke bare tage til læge for få det tjekket, så vi kan få konkluderet, at der ikke er noget galt. Så får du også en, der har styr på det til at sige det til dig, og det kunne måske hjælpe. Og inden jeg kommer til kan jeg bare huske, at der er sådan en periode, hvor jeg har rigtig svært ved at sove om aftenen. Altså, der er ingenting om dagen. Der er overhovedet ingenting om dagen. Det er en rigtig god periode, når jeg er i gang med noget. Men når jeg så kommer ned og ligger om aftenen, og ligger på min mave så er det som om, at når der kommer ro, jo mere ro, der kommer omkring mig, jo hårdere begynder mit hjerte så bare at hamre. Og så begynder det det der med, nu skal jeg dø. Ja. Der er stille, mit hjerte begynder at hamre, jeg bliver bevidst omkring, min krop, altså min, min krop reagerer min mærkeligt. Ja. Og det er 100% fordi, jeg skal dø. Og der er, altså, det er på sit værste, der kan mærke, at hjerteslagene, det går ned i fjedringen, i sengen, så jeg kan høre mit hjerte Ej, slå i mine ører. Ja. Altså, det slår mm. så hårdt, at jeg seriøst... Det er som om, at der står 10 mennesker og hopper i min seng. Altså, det er så voldsomt. Og jeg kan ikke... Det der stadigvæk, når jeg sidder og siger det nu også, mm. det er, at selvom jeg prøver sådan at forklare det, så føler jeg ikke, at jeg forklarer det ordentligt, fordi det var så meget en ud af kroppen oplevelse mm. for mig selv. Mm. Alligevel, hvor meget jeg prøver sådan at, at, at, at sige det til folk, så er det som om, at I forstår mig stadigvæk ikke. Altså det... Og det kan sgu godt være, at folk gør det, og det kan du sikkert også. Men der er bare et eller andet sådan, men du, er ikke, du, du var ikke inde i min krop. Men det er jo netop her. det der med de sådan fysiske symptomer på angsten, der også kan være så individuelle. Ja. Sådan, at, at, at der kan virkelig ske mange nøjere ting med ens krop, og lyde, og øh, ting, funktioner, man bliver bevidst omkring, netop det der med dit hjerteslag, eller at du kan føle, at du kan høre dit hjerte nede i. Altså, mm. er også en form for sindssyg, man kommer i, når man er i, i et anfald, eller i optakten til et anfald. Ja. Altså sådan... Ligesom jeg også følte, at der var den der sindssyge larm fra mine ører, hvor det bare sådan mm. øh, larmer helt sygt, og jeg var nødt til at ligge under en dyne med en pude over hovedet, fordi jeg følte, at ellers så altså sådan ville min tromhænden nærmest springe. Ja. Eller sådan, ikke? Så, så det kan... Jeg kan sagtens sætte mig ind, at jeg har ikke prøvet lige det der, men, men jeg kan 100% i hvert fald anerkende, at det må have været forfærdeligt. Eller sådan, mm. det jeg godt selv ja. ved, hvad, hvor, hvor fuck op det er at være sådan fængslet i sin egen krop på den der måde. Ja. Jeg tror, der det går op for, øh, for mine forældre og også sådan, mine venner omkring mig, at det altså, at det her, det slår hårdt. Mm. Altså, altså, det slår rigtig hårdt. Det er, når jeg ligger på min ryg, og man så kan se på min mave, at den vibrerer. Ja, okay. Så hårdt slår mit hjerte. At, Men jeg altså... kan da godt forstå, at du har været nervøs, hvis du rent faktisk har haft så kraftig hjerterytme, eller hvad man siger. Mm. Altså, sådan, så er det jo da klart, at man bliver... Altså, jeg kan aldrig mærke mit hjerte slå, mindre jeg har angst. Men jeg jo ikke rundt og... Men... Det var det, der ligesom fik sat gang i de, de hårde hjerteslag. Altså, ja, du tror, det er sådan, er angsten, der har fået påvirket så får du mere angst af det ved. For... Lige præcis, ja. ja. Fordi at min krop går ligesom i sådan et forsvarspositions mm. forsvarspositionsoverlevelsesmode. Ja. Og øhm, jeg er i lidt mere for, for mine forældre, og jeg siger til dem, jeg tror faktisk, det vil blive rigtig, rigtig godt og meget bedre, hvis jeg bare får et pulsur i julegave. Det vil hjælpe mig vildt meget. Ja, okay. Så vil jeg kunne se min puls hele tiden. Nej, nej. Og, er, er, er og det... Nej. <laughs> jeg er fuldstændig øhm, <laughs> det. vil bare hjælpe, og så vil det kunne øh, berolige mit hoved. Og, og de giver sig mig selvfølgelig et øh, puls julegave, som det, øh, kæmpe barn, og, ej, det er kæmpe kølingbarn jeg. alle, hvis man ønsker sig noget, så julegave. Ja, ja. ja. Nå, nå, Ja, ja. Det kan du ikke været så råd for dig Nej, det er rigtigt. Og... Øhm, altså. Problemet er så bare ved de her, som du sagde lige før, at det hjælper overhovedet ikke. Det gør det selvfølgelig meget. Meget, ja, det kunne jeg virkelig godt. Bære. Mig. Øhm, der bliver jeg stadigvæk ved med at løbe en skrigende -person, øh, person rundt op i mit hoved. Øh, og jeg har jo stadigvæk ikke bearbejdet det ordentligt, det der foregår mm -hmm. med mit hoved. Jeg har bare købt et pulsur, yeah. som jeg tror simpelthen kan gå ind og fixe altså, alt det, der sker ind i mig. Det er jo klart, det er så... bare din fixering, det, er jo ikke, det har jo ikke været en rationel tanke, det er bare din fixering på din krop, der har følt, at så kunne du holde endnu bedre øje med din krop. Ja, ja. Deres deres pulser, ikke? Præcis. Og det er jo virkelig kun dårligt, det er jo sådan den syge Lasse, der har ønsket sig det, føler jeg. Ja, ja. Nej, men jeg er også med at sælge det pulsord her. Ja, jamen, Æh, det sådan... Fordi at hver gang mit puls, eller min puls det, over 120 eller 130, hvor jeg ikke rigtig laver noget, hvor den burde komme op, øh, så er det bare direkte ind i et angstanfald. Hele yeah. min krop spænder, jeg går i cirkler, jeg er sikker på, at jeg skal dø, øh, jeg sidder nærmest og skriver med et testamente, jeg kan, altså min krop spænder og reagerer, bare som den nu gør, mm. øh, som den har gjort de andre gange, i angstanfald yeah. har. Øh, og det sker bare mere og mere, altså oftere og oftere, fordi jeg ligesom bliver bevidst omkring, at når der er noget galt med min krop, så skal jeg dø. Mm. Øh, lige så vel, at hver gang jeg mærker på, på mit hjerte, så tror jeg, at jeg skal dø. Nu behøver jeg ikke engang at mærke på mit hjerte. Nu kan jeg bare kigge ned på mit ur, på ur. hvor ja. der nærmest står død, føler jeg. Øhm, Og det ender så med, at jeg tager en rigtig lang snak med mine forældre, og, og simpelthen siger til dem, nu, nu bliver jeg nødt til at få tjekket det her. Mm. Jeg bliver nødt til at få videre, om der er noget galt med mig. Ja. fordi at øh, nu er det lige så meget psykisk, som det er fysisk, det her, det i termer, mm. At øh, det reelle problem, der engang, at jeg synes, at det er mit hjerte og min krop, der reagerer mærkeligt. Det er mit hoved. Mm. Jeg er ved at blive fuldstændig sindssyg over, fordi jeg ikke kan koncentrere mig til at lave ting mere. Jeg har stået midt på en bytur ind på en natklub og kigget på mit pulsur hvor, hvor, mm. hvor, hvor, hvor den var over 130, hvor jeg blev nødt til at gå ud af klubben og bare sidde uden for at trække vejret. Jeg, jeg er gået rundt øh, til sådan noget åben bar night i Esbjerg, hvor, at, øh, hvor der var folk omkring mig, men jeg er bare gået i min egen lille tunnel, fordi, at, fordi at jeg simpelthen bare følte, at jeg blev kvalt, øh, og troede, jeg skulle dø. Så, øh, jeg, jeg, får så øh, jeg bliver sendt til læge, jeg bliver tjekket for alt. hvad siger dine forældre til det egentlig? Jamen, at de, at de synes, det er en rigtig god idé. At du at, bliver at, Altså, få det tjekket for at De begynder også at blive... Ne... De begynder faktisk at blive nervøse. Ja. Ikke fordi, at de er bange for, at jeg skal dø, men de, de, de begynder... De er bange for at... dit velværvel. Lige præcis. Ja. De, de bliver bange, Og ja. øhm, Jeg kommer til en ultralyd-scanning. Det er der, hvor man får sat en masse dutter på kroppen, og så skulle den så måle, om, øh, om der er noget, eller om mit hjerte slår ud, eller om... Jamen, der er noget mærkeligt. Mm. Øhm, og den kunne ikke affange noget så den er med at få sådan måler med hjem hvor jeg skulle gå med nogle elektroder på, på, på kroppen i et par dage den skulle så også se om den kunne måle noget og altså efter du talte i tjek hvor de ikke fandt noget og, og at altså i takt med at de kunne finde noget og der ikke var noget galt med mit hjerte og mange samtaler med min læge hvor, at, hvor hun ligesom forklarede mig at drengen øhm, i din alder har de her Øh, voldsom hjerteslag, fordi at der er så meget testosteron i kroppen, og der sker så mange ting, og din krop udvikler sig så, så meget, okay. øhm, at det er helt så normalt. det var ikke kun angst, der var faktisk også måske nogle lidt voldsomme hjerteslag? Ja, ja. Øhm, men det var ikke noget alvorligt. Mm -mm. Nej, nej. Det var helt normalt, at de var der, men at, altså, ja, altså, de, de er ikke farlige, men der er mange, der oplever det her. Mm. Og det var ligesom som om, at dengang jeg så fik det at vide, så var der ikke rigtig noget. Altså, så, så, så begyndte min angstanfald lige så stille og roligt at forsvinde. Og jeg fik mere kontrol over mit hoved. Og altså, jeg flyttede til København. Og så var det som om, at nu var jeg blevet bevidst omkring, det er angst, det her. Mm. Altså, jeg, det fortalte min læge faktisk også. Jeg at, synes, at I sagde din læge altså, jo, ikke, at, du jo, angst. Jo, at Jo, at de her hjerteslag, og at du bliver bange, udløser angst i din krop. Så det er derfor, at din krop reagerer, som altså, den ligesom gør med, at du går i forsvarsposition og prøver at kæmpe imod. Yeah. Og du bliver bange. Øhm, og da jeg fik det at vide, og jeg ligesom sådan, at der sad en, der havde styr på det, mm. og ligesom fortalte mig, at det er det, der sker. Yeah. Det er helt normalt. Du skal ikke blive bange. Det sker for rigtig mange mennesker. der fik det at vide med, at det skete for rigtig mange mennesker, og det mm. ikke var, var farligt, så var det som om, at der bare kom en ro i min krop, yeah. og at jeg fik ro på igen. Flytte til København, det er ikke et problem. Jeg kan så godt mærke, at det sådan stadigvæk ligger og lurer lidt. Mm. Fordi at jeg kan mærke, at nu, når min, min mormor har været indlagt et par gange på det seneste, og når jeg kommer ned på sygehuset, så får jeg det ubehageligt i min krop. Øh, når jeg sådan bliver faced med døden, så får jeg det ikke særlig rart. Øh, det tror jeg ikke, der er særlig mange, der gør. Mm. Men, jeg, men jeg kan mærke, at, altså, at der lige en pumper, pulsen stiger. Jeg tror selv, jeg skal til at tage af. Og, og, og som du fortalte, at med Christian Eriksen, da han faldt om, på banen øh, den dag under EM så var det som om at hele min krop lavede de der spændinger som den gjorde dengang også mm. og der var det virkelig rart at jeg sad et roligt sted øh, sammen med min kæreste der og sådan bare kunne lægge det væk yeah. øh, og slukke for tvet og prøve at tænke på noget andet mm. og ligesom tale med nogen om det yeah. det var virkelig altså det er virkelig key tror jeg til at øh, det, at det ikke er slemt mere, det jeg har. Der var lige nogle aftener, to-tre aftener efterfølgende, øh, efter Eriksen, hvor jeg fik øh, trykken for brystet, og den eksplosive følelse i kroppen. Mm. Men efter, at jeg bare talt af det, så, så går det hurtigt væk igen. Så, ja. så, så, så jeg tror, det, der har hjulpet mig, det er, at jeg ligesom har fået, øh, fået fortalt, hvad, øh, hvad der ligesom var grund til, at jeg havde det sådan i min krop, mm. og jeg har sagt det til andre. Ja. Øhm, og jeg har lært at forstå det selv. Jeg tror faktisk ikke engang, at, at behovet for, at andre skal forstå, hvordan jeg har det, er det vigtigste til, at jeg har det godt. Det er mere, at jeg forstår det selv, yeah, yeah. så jeg kan tale mig selv ned. Mm -hmm. øhm, så efter det, så, øh, så har jeg fået sådan lidt, ja, så har jeg fået styr på det igen. Styr på det. Yes. I, er I hvert fald mening, at du kan, altså, at, at, at sådan en lægesamtale, hvor der sidder et menneske og forklarer, at det er bare sådan her, det hænger sammen, særligt hvis at din angst har været så fysisk, ja. som den har været, og ikke nødvendigvis så meget i hovedet, eller hvad man siger. Altså sådan, fordi når jeg har tænkt meget på død, og når jeg har haft den der sådan, frygt for at dø, og sådan noget, så synes jeg også, at det er meget den der tomhedsfornemmelse, der tager over. Og mm. jeg sådan, tænker meget på, at alt er lige meget, alt er ligegyldigt, og hvorfor skal jeg overhovedet gøre mig umage med noget? Skal jeg skal alligevel dø, og du skal dø, og du skal dø, ved vi enden er nær, mm. sådan, men du ved... Når jeg har haft den der dødsangst, har den været meget mere i hovedet, og ikke noget, jeg har mærket i kroppen. Mm. Du ved, med hjerte og sådan noget, ikke? Jeg kan sagtens forestille mig, at det virkelig kan hjælpe meget, hvis den er så fysisk angsten, at ja. man sidder med en læge, der forklarer en, at det er normalt, og det er derfor, og det hænger sammen sådan, og så netop også anerkender, at du ikke er ved at blive sindssyg, men ja. at der er mange mennesker, der har det på den måde, ikke? Jo. Øhm, det var det, jeg havde brug for at vide, ja. hvert fald. Ja. Ja, og hjælper dig med at forstå, sådan at du netop ikke skal føle dig som om, at du er underlig, eller ikke passer ind, eller at, at igen også det der med, at det ikke er noget, du går og bilder dig selv ind, mm. men at det rent faktisk er anerkendelsesværdige følelser, du har. Ja. Som man kan gøre noget for at komme til livs med mm. eller sådan. Ja. Ja, det kan jeg sagtens forestille, eller forstå. Ja, så det var... Øh... Men du har det ikke så meget mere, så? Nej, altså, det, har jeg Nej mm -hmm. det har jeg ikke. Nu er det tankemylder, der ligesom præger mit her, hoved. Ja. Øh, det går ikke så meget fysisk ud over mig, men øh, jeg kan mærke, at øh, altså, det er i hvert fald forskellen fra den gang med med og så til, til nu, det er, at det er meget mere oven mit hoved, end det er fysisk. Ja, men tankemylder er jo også, altså, fordi det er ja. jo et et, hvad kan man sige, symptom eller sådan på angst, men det er jo igen det, som vi har startet med at snakke om før, at der er bare stadig en forskel på at noget, kan sagtens, at de fleste mennesker kan jo have tankemylder, mm. og så på en sådan ængstlig tankemylder, hvor det netop er sådan, går fuldstændig ud af nogle tangenter, hvor der på ingen måde er noget rationale tilbage. Ja. Altså, hvor at, altså sådan, at, at, at det jo ikke ens med, at man har angst, bare fordi man har tankemylder. Og ikke, nej, overhovedet det er jo godt, du siger, men, men du ved sådan, det er mere den der med, at man skal, men, altså, så, så skal det være, fordi man bliver handlingslammet, og, og, og, og bange, og, og katastrofetanker, mm. og tunnelsyn, og hjertebanke, og sådan noget af det, på en eller anden måde, ikke? Føler jeg. Men igen, det er, jo, det er jo også svært at sige, der er jo ikke nogen af os, der er uddannet psykologer. Eller det er der ikke, lærer. nej. Det er der ikke, så øh, det er ikke, øh, nej. Men det er dejligt, at du har fået kontrol over det, lad sådan. Det er, det, er og er med. det er jeg også selv glad for. Det er også meget selv glad for. Så, øh, men, øh, men ja, det var det. Øh, det var, det. <laughs> det var det lidt eventyr. Jeg føler lidt, det er sådan, nu, øh, nu lukker jeg bogen. Nu skal I sparkes ud af maskineromt. Det lige så bare, hvor, hvor, hvad hedder det, Ret angst er, ikke? For det er ikke engang min dødsangst og din dødsangst er at sammenligne i virkeligheden. Mm. Nej, det er slet ikke... Du kan det, jeg sagtens en, genkende meget det, du beskriver, men... Selve min angst i min krop omkring døden, kan jeg mærke, er meget anderledes, end hvordan den har været på dig i dit liv mm. eller sådan, ikke? Så jo, det, det er jo bare netop er så sygt, at den er så subjektiv. Helt vildt. Altså, Også fordi det er meget nemmere sig til, at hvis man er forkølet, så er man snottet. Mm. Så angst, så er det 10.000 forskellige ting, ikke? Præcis. Ja. Ida, jeg vil øh, sige, øh, jeg ved ikke, tak for i dag. Tak for i dag, Lasse. Tak fordi du ville dele din historie med mig. Det var slet.